47. Несподівано відчинилися потаємні дверцята у стіні В темряві вималювалася легка блакитна тінь Агнія і стрибонець пізнали умилянку, яка наближалася до них із прикладеним до вуст пальчиком «Мамочку, агніє!» – прошепотіла вона – «Я так рада вас бачити! Я страшенно хвилювалася!» Агнія намагалася не дивитися на неї, аби лялька не помітила її заплаканого обличчя. «Вибачте мені, мамочку, Агнію!» – вела далі умиляна. «Я визволю вас звідси!» «Як це визволю?» – докірливу запитав стрибонець. «Ми прийшли для того, щоб врятувати тебе!» «Розумієте, мамочку, я вас дуже люблю, але хто я там на горі?» «Звичайна лялька!» Яку можна купати у холодній воді Розчисувати гострим грібінцем тижнями носити в кишені чи портфелі Зачувши ці слова, а гніги почервоніла А тут я королева цілої країни Мене любить король і слухається піддані Тут я жива «Мамочку, відпустіть мене, благаю! У мене тут є золите ліжечко, і кожного ранку я їстиму солодкі тістечка!» «Солодкі тістечка!» – мрійливо повторив стрибунець. «Пану Агнії, нехай вона залишиться, якщо так хоче!» «Агнія розгубилася!»